Hintsan, ah, no on niinpä, tottakai. Seksen ja ajan jäädy kiinni, kun saa jo kännissä auton hakee. Sillä lailla, niin äijä on, äijä Kyllä kun äijä, sen pitää ryhmätä. Koska sä et viimeksi selvinpäin, muistaa En, en koskaan selvinpäin, <laughs> minäkin, aamusta iltaa. Minäkin, minä olin ryppäämisen ennen kuin minä potkarin tähän maailmaan. Ja edellisessäkin elämässä minä olin muistaakseni niin Konjakki maistuu. Nuk nukkuessa onkin vähän konjakki. No näin, no joo. Pullo on ke... vähän nytkin. Ne niin, vedät pulloa siinä sinä on, no, voit sä röytästästä, lähteekö röytä <tos> ei ei niin kuin äijä. ei venon ni ammottila niinku et se on niin joo. ja mulla malalla tää yöllä kello soimaa tunnin välein että tota ni niin, tu putostautia roomi se jo ja mä en jälkeen muuten, kun ne sanoo Suomessa, että viinahintaa nostetaan, tota, no niin silloin kun esimerkiksi oluehintaa nostetaan ihan oluttokkali, ei ole mitä vitun viinaa. Muuten mä oon että mä join eilen, että korillisen viinaa, ja ei nyt sentään, sentään meikäläinen niin siihen pysty. Noin, noin, noin, noin, minä no no no no no no no no no ei no no no no no Ei no no ei, Ei ei no ei no no no no Ei. no Ei. no ei, no no no no no no no selvinpäin no no no no vähän eri miksu laari kolme silmää. <tos> en minä muista, mutta koikka semmonen etuveittikkaa. Se näät tosta noin. En yhtään on ne. <tos> Hyvä, mennään seuraavaan kappaleeseen sitten. Oks näe fröke fröke frökkali. Fröcket. Oh, <tos> näät kaupunki baari, e kiitos. E -ek, joo, eks tää tota noin tää Jussi Kinnunen basisti aloitteli joku joku tömäsen klinikaankin. Oho. Joo, sanoi että että tulin pakko oikeesta olla froikkareissa kännissä. Yleensä valitti kun oli selvimpää ja käy keikalla, yhellä keikalla kuulemma. Ja mikäs tää oli tää, Aurelapas, että laulajahan Myllykoski, se oli Helsingin kaupunginvaltuustossa ollut muun muassa kännissä. Että siitä tuli jo vähän sellaista, mistä pitää. No se oli joskus mua haastateltavuna aamulla seitsemältä, mulla oli aamu, aamulla lähety, se oli yksi kahdeksalta, ihan perseet silloinkin, sillä lailla. Huomaan, kun tämmöiset kännipändit, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne on nyt aika lailla tuommoista junttiosastoa, mutta sillehän myö ei maareta mitään. No, ei, ne äijät, no on, ei, junttei. Junttei totta. Juuntit ei dokaa. Joo, ajo, mä tänne vähän valoa enemmän. Mä en saa vieläkään tosta, laitetaan toden jo päällä, niin mäkin näin tässä näin. niin että Turoshevikeer, se oli se mikä, Aja. eikö se ollut jo joku hate, vai mikä oli se laulee, niin se sai, Turoshevikeer on aikamoinen napporyhmä, niin se, se, se sai siitä ryhmästä kenkkää dokaamisen takia, niin se on aika monen saavutus. Onneksi, olkoon vaan itse, kuullekin. Seuraavaksi Turosenviki, tässä on vaikka ties kuinka monta viinaisista kappaletta. Laitetaan al, tämä ykköskappale alkuun, se on kolmospullo nimeltään. Seuraava kappale on nimeltään Shellin baari, mutta... Ja Portsarin elävän niminen kappalekki löytyy täältä näin. Ja kotikaali ja... Äh pummaa näin pöydässä pienen kuppilan. Hä valpaakul en, Hän joi kolmos kolmosoluen. Kolmos pullon lasi kuori sisään kätkee sen Nyt sen hörpäs neito nuori huikkiakaan sauteen. Tonteil. Pidemmän kaavan kautta ja kautta et kot meen mikäs tässä nauttiessa virvokkei himo täynnä jengi eteneen tukos rotsei hooki TV tästä tää lähtee mujotesta onko nissa laulutähtee ja viihdyy sitä pitkäänkin tälle mutta tarjottaa vastun kohta jäljellä enää tähtee kun on mestaa ei viitistä osi budjetti sallii kyllä sitä raski tilataan kaksi tilataaksi. taksi siirtyminen alas vakasti, rivakasti mieles jo hommat on ja no Viel auki tän illan kohtalo Meno ei laskus, vaan fiilis on katos Ume yks taskus plus kaks lompakos Ei voi tietää, mitä ilta vielä tiekää Täytyy varautua kaikkein pakko. Ihme nösser se ole mitään niinku hyvää. Viisi nimi on Etkot juhlat ja askot. Ne niin antaa oleta jotain ryyppi mutta ihan paskaa Mikä oli. tämä oikeää esittää? Intelligence. Noinpä tietysti tottakai. Se no, on kai. Poskinen rappari. Joo. Tissi Se on neljä rousoa teki Paasontanen palun tuossa tuota, niin oli nelo syyskun vaiheessa ilmestyy uusi levy vuoden tauon jälkeen ja oh, tää on tuota, alkanut ilikka tuossa niin nauha niin, niin, no, tus ymmärtää että aina aina kännissä tai se on reine mutta kuullaan, mä nykyään mene paremmin me tiedä mikä tällä hetkellä tilanne siellä. Joka seuraavaksi neljä ruusua, sitten kappale mitä seitsemän päivää selvi vähän. ollut Paluksi. koskaan seitsemän päivää? No en Voi todellakaan. Näkää. En todellakaan tässä kuitenkin se neljä, neljä rien palukappale, palu, että ne pitää. Silloin oli se Hunninkollakin niminen kappale. Joo. Sitten tässä on niiden palukappale, kun ne teki niitä, niitä parissa muuta hienoa englanninkielistä levyä, niin sen jälkeen tuli Hunninkolla niminen kappale. Vähän kertoo yhtyöstä kyllä nämä kappaleiden nimet. Kyllä että se on homostelu olla seitsemän päivää selvinpäkä. Jeeso arsakelloina aina tuoppi täynnä. No varmaan Irvinillor tuoppi täynnä varmaan. Voiskos Tapani varmaan no ja Tapio Rautavaaralla on tuoppi täynnä. Ja olisko kukas voisi vielä olla kerropa mulle? Frederik laulaa tuoppi täyteen. Okei, okay, joo. Täytä Reetu meidänkin tuoppi. Se ei ole vaan hirveästi ryppäämisen alalla kuitenkaan kunnostautua. Ikävä kyllä. Se on yllättävää, aika yllättävää sinällään. Skarppaa Kyllä. <laughs> tuttu, terve sulle vaan. Pankista on turha silloin lainaa anoa. Ja laskupino kasvaa, sappi hiljaa sihisee. On hyvä, että vielä edes henki pihisee. Tuoppi täyteen, vanha tuttu, terve sulle vaan. Näin ne pitää meikäläiset täällä puoliaan. Tuoppi täyteen vielä kerran. Joo, kun... kyllä, kyllä, kyllä. Joo, Reetun ja Kändisen yleisö on kyllä aikalailla Kändisessä, koska Reetun keikolla ei selvitä. Ei, kun olisi selvinpäin. Ei, herranen Tämäkin olin ollut katsomassa kerran, kerran Reetujaa ihan hirveässä selissä, siis ihan oikeasti. Ja Kalliossa oli mun kattomaan. Äi, ja kurvissa oli joku keikkapaikka. Mä en ihmettänyt, mikä, mikä se on. Mä muista, mikä se paikan nimi oli, kun oitinkin. Mutta tota, niin, on näitä artisteja, jotka tota... Tosinkin paskiksissa on menossa Kännispesiaali tässä. Mulla on ihan äh, Kännis. Ihan sekas, ihan perseet. Antakaa hulle, ai niin, tota, no, niin, nyt oli tämmönen puhtonen image äh, oli jos ylipäätään tanssipändillä on im imako ihan kuin tanssipändi yleisössä olisi lausua sitä sanaa eikä tiedä mitä se merkitsee mutta kuitenkin na na naapurin poiki ni niin se simo simo simo se laule voi herrä että se tai sorveneste ryppämä ja Se on sen kaikki kaikki mina kert minä mina ihmettelen mitä se Silmon simo niin mukava poika kertaa kaikkea, mennyt tekemään Ollaan, tästä puhuttu ja on sattunut kappale mitä mä putoan otetaan nyt seuraavaksi yölintu ja simo ilmunnut tilanteeseen riippuen liittyen kappaleen mä tään mennyt miestä Oli Ruvesin rypämään niin lestisä luki, alko. Minä lopetin tykkänään, kun pullo saluki, lakkaa. On sitä pikkusen maisteltu, eikä vain korkkia haisteltu. Kyttien kanssa on taisteltu, tällä luonnolla hurjalla. Kärsity kankku vaivasta, lääkettä saa tuho laivasta. Silloin on kiitetty taivasta, äänellä kurjalla. Mutta elän yhä vieläkin. Ihmeeksi niin monen vanhan kaverin, minä elän. Vaikka nokasin, niin että lähes kaiken mokasin. Kun mä rupesin ryyppäämään, niin lestisalukijata alko. Minä lopetin tykkänään, kun pullo salukijata lakkaa. Nauhoja ollut ei kengissä, yksin mä omassa jengissä. Vaelsin puoleksi hengissä, kylmillä rannoilla. Suonissa pakkasen tukkoja, sormeni mökkien lukkoja. Pieniä vihreitä ukkoja, jonokuluki mun kannoilla. Mutta elän, yhä vieläkin, ihmeeksi tuon tutun passipoliisin. Minä elän, tulin takaisin, on kokemusta jonka jakaisin. Kun mä rupesin ryppäämään, niin lestisalu minä lopetin tykkänään, kun pullossa luki, että lakkaa. Touhusi monessa mutkassa, kemin ja keravan putkassa. kelattu juomari tutkassa, monta on On hyvä tässä näin mun olla, vaikea löytää vain kunnolla. Puhtalla omalla tunnolla, pitän ylpeilyn aihetta. Mutta elän, vähän vieläkin. Ihmeeksi myös psykiatrin, Minä elän. Kaiken läpäisin ja anteeksi, jos niin tieteen häpäisin. Mm. Mikä, mikä kappale se oli? Kerro pysyllä, sinä sinänsä valitsit tuohon. Kun mä <tos> rupean ryyppäämään. Rupesin ryyppäämään Junnu vain joka on ammattilainen näissä hommissa. Niin kyllä, kyllä. Ja eikö se, se oli sitä kotkasta päivä, mistä teikäläis... teikäläisenkin sun suku on sieltä päin. Sillä, niin pitää... Koska se oot, viimeksi... oot viimeksi käynyt ryyppäämässä suku, -suku tapahtumassa. Ei onneksi kun... meillä järjestä niitä. Onneksi. Niin, varmaan te rupeet tappelemaan siellä keskenään. niistä niin pitää. Tunnetaan, että, että, että niin, saksalaislähtöiset lähtöiset ruotsalaiset niin ne, on, niin ne on niin junttia purkkaa. Ne on niinku urpaita te, junttia. niin niinko on kohderyhmää. Joo, takaisin, takasaskos. Onks sulla muuten pössendäal ja tota, dedelaus niin ajokorttia? Ei on, ei, ei oo mullakaan. Ja se johtuu pelkästään sitä, että tuota, niin kännissä ajaminen on niin, aivotonta puuha. Ja mä ajattelin, että mä kuitenkin olen kaiket Päin Ai kännissä. Niin aivan. Mä tajusin niin, sille nuorena poikalle, että kun elämä menee ikään niin ei tarvitsi hommakorttiin. Ja arvaa mitä. Sehän maksaa saatalaasti. Sehän turha dokarahan niin niin, yritti... niin, menee hukkaan, jos semmoisen hommaisen. Huomastakaa autosta, kuinka paljon siihen menee dokarahan. Ja sakot! Niin. niin. Ja ajattelee, ja että niin, kun sä olet linnassa, kun tutta, niin, sä oot jyrännyt jonkun tutta, niin, tutta, niin, nurin, niin siitähän se pystyy. Sehän dokata... turha dokarahan niin, menee hukkaan. Niin, niin sä pystyt dokaamaan siellä. Eihän, sä, eihän sä... Ei niin mitään järkeä on. Niin, Mä pystyn pillereteellä voi vetää, mutta ethän se pysty saatana dokaamaan elämään. Jumala ottaisi sen, että aloitte rupeaa sitten tutta, niin, se, se, semmoista hommaa menemään. Jos otat, sä et aja. Niin, nimenomaan. Kyllä, olla. kyllä ei, täysiä täysi kuitenkin ollaan. Tää on ovistettu sitten täto, niin meidän nuorison ensikuvalla joka on jäänyt kännisaajamisesta kiinni. Pikku G ja me ollaan nuoriso. Me, me ollaan nuoriso, me ollaan tuleisku. menneisyys. Joo. E <tos> mitäs me, ollaan, me ollaan aikuisia, me ollaan kännissä. <tos> me, me ollaan aikuisia, me, me ollaan kännissä. kännissä. Ei ei, joo, kovasti, kovasti kokemusta karttu kyllä joo. Niistä se jäi ko, kokkelistakin kiinni sitten niin pois. Me vedetään... Se on että koomia kuin me. Joo, me vedetään jo tänne kokkeli eli huume mutta mutta suomalaiset on oikein, huumeita käytetään artistia. Messet. Niin, niin vedetään sitten lähinnä ulkomaalaisia artisteja silloin sitten. mutta nyt mennään lähinnä kotimaisille. Kas näin. Otetaan yksi kertaa kertalla ja sen pösseltä. Otetaan sitten seuraaksen, kun kappalat tähän näin. No niin, tuleeko se? Ei tuu Oot se kännis. No edelleen, kenkaan? Mä nyt hyödän aikaisin, että tässä... Ei ole laskuhumalaa. Ei ole laskuhumalaa tullut tässä, kännisistä ollaan laskuhumalaisi. Ollaan aikuisiin, me ollaan kännissä. kännissä. Ei ne kasvataan. No, Karvat kasvaa. Me ollaan aikuisiin, me ollaan kännissä. Hyvies kännishumalais. Ramilet kohdillaan. Slippi, Slippark, ne on aina kännis Joo, ne, niistä pitää, niistä pitää, joo, joo lahes osataan olla näitä kaljaa kioskiin Mikäs tää kappale nimi, mut onks tää se ei, tää on se Ryyppi aina paikallaan. No jo vittu, se on se äijä, vittu, äijä. Se on, Ei oo, Tässä on sen laula, joku muutaman kappaleen silloin täällä lauloi Tiina Tiigerin sitten tota no niin, mutta Otetaan, eiköhän eiköhä laiteta äijät laulamaan niinku Mato, Mato ja Mato ja... Mikäs nyt se toisen jätkän nimi on mä unohdin? Sakke. ja Mato, Sakke ja Mato! Sakke ja Mato! Se on, se on, se on, se on vähän niinku Matti ja Teppo, en muista ja kumpi on kumpi. Se Kyllä, kyllä, ei mutta... Ei todella joo kumpi on kumpi. ei oo, eiks se? Ja. No niin, kalja kioski. kalja kioskeihin! kioskeihin. kalja kioskeihin Kaljaan kioskuihin! Jaa, jaa! Sä osasit tappuun, vaikka varmaan aikaisemmin koulukkaan. Todellakin. Tää Nää oli aloittamassa ihan oikeasti tätä kampanjaa, että Kalja saisi joskus 70-luvun taistelua jotain vastaavaa. 80-luvun ulkopuolella, kaikki otti sen vitsin, että eihän semmoista Suomessa voisi tapahtua, mutta ei tapahtumaan. Oliko se Matto vai Matto? vai vai matto, <tiin> matto? vai vai matto vai matto matto se! Matti, se kirjoitti kirjakin ryppäämisestä, joskus vuosi sitten suurin piirtein sitten tuli kirja sillä, että mikälaista oli selvipäin paikka itse selvinpäinköllä ollu. Ei iholla tieda miten selvinpäin. En en se on... Tiedä, on selvinpäin. Ma ma matto ja sake. Matto ja sake Sakke ja sakkien matto. <laughs> ei japanilaiset mut matto ja sake. <laughs> matto smatte. Ja se oli se mutta kuule se oli tota nyt tämmällä Lanycry Keboiski niin tota ne neki oli aika morsia. Se oli tämä mikä löydy rumpua. Senä se sai perkyntit. Se niin ihan sai ne sai kenkää siis kyntissä, se Vasistia se rumpali sai. Pitäskö soittaa bartender perkyyntille? Ka ka Kaivaapa bartender, löytyykö bartender jostakin? Ne metsä, on se, perkyntissä saa kenkään takia. Ja nyt tuossa on koululasta, nehän siellä ole selvimpää, kuka no ei selviin päin Ei todellakaan. Kena, ei todellakaan, saatana. Ah, Äijäää! Äh, ah, yeah. tuo kossua! Kovara <tos> <tos> Jos hey, yeah. Suomalaiset tällä suomalaisen tällaisen äijä-rockitrioon, niin sitten tämän no, siunostihan sille Ne vetää viinaa, ne vetää viinaa, ja tietenkin ensimmäinen, joka englantiaks lauloi, oli ja Oli Albert veti viinaa, ja kisse veti viinaa. Ja Remu, veti. Veti. Remu veti, se vesi kaiken maailman muuta. <laughs> Mutta nyt mennään ketoon, ketoon, ketoo, ketoon. ketoon. Nyt mennään ketoon, tämän jälkeen mennään maajoksiin askel autteekla täytyy nyt lauluttaa remua sitten tässä seuravaksi jee jee jee no ei kaikki mukaan keton keton keton tule baby keton ja keton keton baby keton no no no no no no no No perkele, Hei, kato, mikä se täällä. Olet ystävien seurassa. Tämä on Radio Helsinki. Miltä tämä sinun korviisi kuulostaa? Entä pidätkö tästä? Tai tuottaako tämä sinulle nautintoa? Jos vastasit kyllä, kuuntele musiikin lahja. paskan Majatalo, keskiviikkoisin kuudesta kahdeksan. tänä minä, Perttu Häkkä. Kuuntelet Radio Helsinkiä. Silmissäni orpo katse lapsen eksyneen. Ja kun ollaan, ollaan rypätty riittävästi niin ruvetaan tietenkin ruikuttaa tuoppiolla, On se, Ei, ei, ei, ei, ei, puu. ei, ei, ei, ISK ei voita mestaruutta, ei koki jätti, mene mikään putkee Mä ymmärrän miksi se mut jätti Mä ymmärrän vaikka mä oon toki tässä käännissä aamusta iltaa Niin helvetissä se meni mut jättämään mut hei Siis se on noin kapeikaat, se ymmärtää Vitsä Se oot hyvä jätkää Sä tosi hyvä jätkää Sä tosi, tosi Mitä <tos> turpaa mut? Mitä <tos> <tos> <Tos, katso, kato, tos> se kun huijaa? Äh, Ää mulle pihalla Jotkut kuvitellät, että tämä sitten Fifteen Night on tota, no, no, no, no, no, no, no, no, rakkauskappale, mutta tässä kerrotaan 15 päivän ryyppyputken jälkeisestä ajasta. Nyt kun tullaan mukaan. Sun kansat katson maailmaa samaa unta nään kuin ollut. Rakkauteeni perää. Oi tarja, tarja, oi tarja, se juisen muija. Kaino, sikkäperyniä, no Ja kun aamu on, en tiedä missä. Herra, muistatko missä sä eräsit tänä aamuna? En todellakaan. No minäkään, eikä muistanut aamukaan Mennään seuraavaan kappaleeseen. Rapula tulee olla klamudia. Okei, Rapula biisiä lisää. Mä en tosta tiedä mitään, kun mä oon aina kännissä vaan. Mikä se on? Rapula, en mä tiedä. No. Hamoilla on krapula, hamoilla on laki. on ja mä oon homo en mä, mä, mä oon hetero ja mä Mä hetero ja mä ryppään. makkara siellä makkaraivea olutta. Hula, hula, luona piha grilli. Hula, hula, alamme juhlon villi. No, Pessi on niin kännis, niin ei hallitsele Jao, ei se mitään. On vain ainoa nappulaa, nimittäin kaikki on ripetty. Mikäs, mikäs toi äskeinen tuossa oli pössö? Äsken mikä sä soitit äskeisen kappaleen? Makkara sinä? ja sinä, esitänä suomelina Suolakurko. Ei oo aikaisemmin kuultu, mutta ei se mitään. Ehkä on kuultu, mutta en muista, kun oli todennäköisesti kännissä tietenkin. Se on kuka. Marttikin lopetti ryppäämisen jokiaikaisessa. Se sanoi, että heti aamulla alettiin ryppäämään. tässä ei, ei, eikä, mikään nuori mies lue enää, että niin on 40 niin että Siinä mielessä homo, homo, ase on. Rupesi hommaksi lopetit joo. No kyllä, patekin se ilmoitti lopettaneensa, mutta en mä tiedä mikä. Eiku, sitten taas, en mä näitä aloitit uudemman kerran, mutta tässä on kuitenkin äijät on yhdessä. Silloin kun ne vielä oli äijä ja heterot ja ryppäs 20 vuotta sikana ja eppu No ne, kaikki ei mukaan. 20 vuotta. vuotta, iä sikana! sikana. Poperella muuten ei ole niin varsinaisia ryyppylauloja, eikä mikään hitte ja mikään aika yllöttävää. Ne keskittyy olennaiseen ryyppämiseen eikä sitä laulamiseen. Niin, iä sikana! Totta. Tai sit patella on sitten solo, solo-patella on solo Joo, solo paskaa jossain määrin, mutta eikä tämä riitä. <hysy> Arvo, jo kova ryyppää. Rauli Pakkinen on mediokra lykovarry. Tappi kanssa. Tappi kanssa. Aramis riipetää paljon. No, aivalla. Kalajo ei hiekolla. niin, mutta tervetissä. Näin on. Tässä yhdistyy molemmat. Kyllä, kalajo ei hiekat. Ja. Ho huh, ho. Huh. Tapp tappi tappimata. Kuka smotakentä sekin on jähdö. Tule kännissäajamisesta kiinni jo. Ei liitä sormet laskemaan. Kyllä, Tästä laula on kyllä ilme. oli California Dreamin alunperin. Joo. California. on Suom tuo Suomen California. Se on niin kännissä, että ei saa tajunnut. helvettiä. on Suomen <tämmen> Texas. Kala, cala aina kennissä aina kennissä cala io en hier cala io en keskiselle. Vesko Kändis TV, se on äijää. Äijä, kyllä se niitä pitää, sillä lailla. Edustaa että saatanan tuuria siellä niin... Mä en ikärissä määrä vielä ollut, tuurille tuurin lähtisin, mutta hei, mutta kuitenkin, Jopeen ruonan se on re dokanut reippaasti. Kyllä, että sekin on väittänyt, että se on niin lopettanut dokamisen ja pois. Mutta se, se, joka tuota, noin, niin, ryppäs kanssa paljon, oli tietenkin Kaari Tapio. Mikäs oli? Klappi, klappi, klappi. Ja seuraavaksi sitten nämä kaksi äh, dokuas, äh, ja Jopeen ruonan suu esittää kapporimetan Kaari Tapio. Se pinnaltaan jo on Muistan kuinka ennen sitä aina kuunneltiin Ei, Kaariama, ikinä laimeelta. Ei, vieraite. on juoma. Mua oh, just sanomassa ihan sama. Ellei se olisi jotain niin vedettua tai soppaan eikä sormuusta, mutta sitäkään ei enää maalistetaan perekkeelle. Hyvät ajat on mennyt. tai jumala kylmä Se on oli niin seilissä silloin tota, no, niin, että tota no, se on se oli seilissä siinä paalilla silloin taisit sä seilissä seilissä on Samuli on juonut paljon ja se on nyt tehnyt Veskun kanssa leffan. Ja Veskuhan on leippaasti. Koniakki kuulemma on ves Vesku, mun loirin juomia, Mutta ei mennä Veskun Mennään joku toinen kertaa perkä tähän vaikka veskuspesiaali. sitten. mennäpä seuraava kappalaisen se ja ruikuttajista Ja jotka on paljon, mutta ei ryyppää enää. Mikäs tää oikein on? Mikä annan mulle ekana? Ai joo, sorry, joo, aivan. Joo, want... Sorry, Toto, he... joo, tähkö... Tät mitään löytyy tämmönen levi, ei ole aikaisemmin sanottu. Karjalainen kaljapaimen. Siis kaljapaimen. Ymmärrä Kalja. kaljaa. on niinku, vähän niinku kaljaa, tijättekste. Mennään kertsiin tän kanssa ja sitten mennään tota, no niin, yöyhtöön pariin. Olli on juonut. Olli on juonut, sitten se lopetti, kun se urko taksi, niin se ei pysty nähdään juomaan niin paljon. Niin. Se on kyllä sen jälkeenkin. Joo, se on, mutta ei varmaan ilmeisesti taksiajaessa. Ei. ei. ole, äijä. tarpeeksi äijäsiä. Olli on rehellinen suomalainen mies. Tässä on siis Risto Puheloinen. Tässä on sanotukset, että Pesu, onkohan on oikea nimi. No nyt sitä Kaljalasta. Hoppaa, hoppaa, hoppaa, hoppaa, hoppaa, hoppaa. Joo, elikkä paskiksen ryyppyspesiaali. Ojaan ryyppyä. Joo, eikä tää riitä, mennään nyt tähän näin. Yöyhtiöllä ei ole, ainakaan tuu millään ainutkaan tämmöstä ryyppykappaletta. Tuleeko sinähän jossain määrin ei paremmin? Ei tuu ryyppykappaletta, mutta mulla on tarina Olli Liitunhuomen okay. Viinan lopettanut. Millan Ollis tuli niinku nösse, pusi, homo. Okay. <laughs> niin. 2000-vuoden syksy. Yö on kiertuella. Olli, kiertuilla Olli on olla kolmen päivän tauko Olli on vietänyt kolmen päivän rännin Perjantaina on keikka jossain varkaudessa alaudella War Ever. Keikän aamuna Olli menee alkoon Ostaa pullon omenavotkaa Menee hotellihuoneeseen tarkoituksena juoda Pää täyteen Mut sit saattaa daffille että tuu hakee Ei pulle Jukka Leiviselle niin basistille joka on äijä Se ei ole lopetunut dogaamista Itse Leivis Jukka tuli vetää juki, tuli vetää sen pullon botkaan, ja silloin Ollis tuli nössä. Se nyt 12 vuoteen juannu. Se oli hieno tarina. Sitä... Ja sen jälkeen sopii. oli vain kuinka teko ja Kuinka kuinka tekopyhää. Voi kumpa on onneksi kaituisi! aamme katkeen tunti joutamaan! Tämä kuin pituin isäs milloinkaan. Kumpa opetit ajattelemaan? Mitä kun sulla on tämä nykäsemät ja nykäsemät? Oh, ehkä Odin, ehkä Eero voisi oppia on nimittäin äijä, joka ei lopettanut ryppäimisen, vaikka se on lopettanut ryppäämisen Se on aloittanut useimmin ryppäimisen, koska on lopettanut ryppäimisen. Joo, oli lähellä Niin. Oli no niin, ehkä otin, ehkä Yes! Mut se oli hieno, hieno tarina, mikä sä äsken kerrotin. Tausta sopii siihen ja se on just sopivan mittainen. Ihan vahingossa se tuli sopivan mittaiseksi, Se oli... Ihan kun oltais treenattu. Mutta... Humala, se onnella. Sehän, sehän kun kaatui niitä, ei sanoo, niin. yhtään mitään ja näin päin pois. Mä oon kautunut kohtena talona selvinpäin kaksi kertaa. Molemmilla kerralla murtunut luu, kännissä monta kertaa ikinä mitään. en Otin. Ehkä, ehkä en. Mä, en Mä otin kyllä, en ehkä. Jo. Ei oo mennyt vielä muistiin. Joo, joo me ei ehkäistä. Vaikka vedetään paljontaa vaan. <hums> <hums> <hums> <hums> ehkä asin, ehkä en. Arvaa mitä Ari? No? Pippa ei tapa. Eee, a, Hyvä, hyvä, hyvä. Hyvä, hyvä. Ah! Tässä on. Ei Jöpi Irvini. Tai josta Irvin musikaalin niin soundtrack. Okei. Sitten luvan. On niin arkisin täyden lastilhain. Suasulle arisman. Sörentun ruusun. Hirviö. Se ei ollut homo. Ei, ei äijä en, Lop loppuun asti. Loppuun asti. Äijä. Veksi no salmikin niin, jo äijä. Ei tippa ei ämpäriin ei luku. Kun on voin päästy, niin antaa mennä vaan. Ei tippa tapa, ei ämpäriin ei luku. Kun on voin niin antaa mennä vaan. Ja kun ajatellaan näitä bändäjä, vai niin kuin Froikkarit niin niin yleensä jos ei olla kännissä niin, kännissä, niin seuraava orkesteri, sehän on tunnettu ulkomaita myöten totta kai, ja arvatte varmaankin mistä on kyse ekaa kertaa sitä eräkeläisiä paskiksessa, mutta pössä on tässä se... Tässä aiheessa ei voitu sivuuttaa. Niin, kyllä, tässä on Viinaa Ristille, kappaleen nimi. Ja mainoksia sen jälkeen sitten. Huh, Puhussa on ilma valkeista. ukon että soitmensa. Silmät punaiset vetistä, Mieli tekisi vain itkeä. Hatun täyttää muremusta. Kielen päällä lirauskissakusta. Atatii Vai vai vai Busco parca Valoisaa aikaa on kesällä enimmillään melkein 19 tuntia. Kuuntelet Radio Helsinkiä. Kuuntele parasta Indi-muusaa. Joka torstai 6.8 Nitriani-ohjelmassa 8.5. Radio Helsinki 8.6 MHz. Radio Helsinkiä. Mä, mä, mä, mä, Haluan kanssa viinaa, Petri Ny Nygaard. Joo, ja pipparia tietenkin. Tässä on ollut. Nyt homoja ei olla. Homoja ei, ei ole. Paskalistan ryppäyspesiaalia. Kännissä ollaan, 40. kännissä ollaan aina oltu, nyt ollaan enemmän kuin jopa ruolusti. Tosi kännissä, varmaan 4 promilleen. No <laughs> on 58 000. Mä varmaan konttaan tulee ulos, kun mä niin kännistä. Niin, niin, että se on kun sä iskee mikä- kun, kyllä tuhat volttia, onko se musta naamio, niin tuhat volttista vedet vetäsit tosta noin, niin nyt hoikalla vetäsit tosta noin pari puoli. Rai, rai, rai. Rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai Rai, rai, rai. Petri ryhmä. äijä. Se on, se on, se ymmärtää ryhmä. Ja tissien päälle ymmärtää, Kyllä. tissien päälle. Nimittäin homo ei oo, ei oo. Jos on niin homo ei oo. Tämä ei ole tämä, eikä olla me homoja, ettekä otte homoja, mutta muuten olisi laittu jo toosa kiinni siellä, ne Joku ole. homo toivoisi aloittavaksi Cideripiississä, se on ja vähän neitiän laulu. Vähän mutta... neitiän Tämä on urpoilua sekin kyllä tuossa. ei se varsinaisesti urpoilua, mutta se on sinne sinne Tämä on neiteilyä vähän. Mutta mut Vasta ne... viineen juoja. Joo, minket, jo, kyllä. Jo. Li li Viinin lipittäjien musiikkia, Ciderin musiikkia tietenkin Cideripiississä yeah, on, yeah. mutta otetaan huomioon, naisetkin tässä näin, että saatais niitä tietenkin. Yeah, <laughs> ei <ole> muuten. <laughs> Ammu tää on hirveän loma-rumanäköinen lehmä tuolla, no huomaatko? Tää on ohjelma, Pascalista on ohjelma feministille. Se oli huumorea, kännihumorea. Nimittäin, kun ollaan kännissä, niin juttuin taso tätä näin, tai tasottomuus. Joo. Hotti, hotti, ja ja ja käyttää vähän muita totta no, niin, kuin viinaa aika aikaisemmin. eikä tämä tää riitä tää ja nyt. Ratarekee meinekin siis. Mitä? Ja la la la, la irti. Hu Nyt mä, me lätäks me lahe. Lahe. Lahe. Lahti on hyvä takas <latsos> mutta <latsos> <latsos> tota, on tullut sliippari turros heviketa. Ja sit mikä sieltä tuli? Toi eh, Sakea, äh, Matto. Matto ne, ja, sake. <laughs> just, ja Sitten tämä Turosevike, tää mikä se oli ka... Turosevike ja sitten tämä, mikä se oli ka... Rakkaas on myös semmonen ryppöpäinen siellä. Ja kyllä, seikat niin, kyllä, kyllä, kyllä. kyllä. Siellä, joo. Se on heilua se, se, he, se, he, se vierestä, mutta, mutta Otto, Otto, Otto, Otto, kyllä, päästui ihan mukavasti. Kyllä, päätän teidän teho kyllä, joo, ihan hyvin. Ja tässä on taki, näitä kappakeikkoja, niin aika, aika hyvä se oli Otto siellä Neijuskin niin ruusukilla laivallaan. Pitäisikö me laittaa käsilaukot tohon toho, niinku, tassilattia keskenä, ruveta taas sinne Joo. ympärillä? Sekki on vähän enemmän kuitenkin, onko se vähän enemmän tyttöjen musaa kuin kätkien musaa? Vai onko aika lailla molempia ju, ju, ju, juttien musiikkia? Soka irti! Ä, Lahteen Laheen? Laheen Lahteen dokaa. Joo, aikoinaan oli Lahtelainen ollutkin Lahtelainen ja Ha? Mikä? Lahtelainen oli se Oliko? Oli, oli, oli, oli Lahden sininen ja Lahden vihreä ollut no. Joo, itse niin. No totta vetossa! Mä ne kaikki! Neistä ei Niin, et mulle ei jättäne yhtään Tosiaankaan, joo no. Joo, no, lop Me menis tämmöstinen Loppu kaikista kaupoista vittu viina tai niiden kaljaa, niin mä menin ja murtauduin sinne tehtaalle. Venin huikalla koko tehtaa. En nimittäin en ollut homo silloinkaan. Joo. Jepie. Jepie. Jepie. Jepie. Rai rai. Okei. Okay. Okay. Viikotetta pyydettiin niillä on joku mitä aika paljon viinakaappia mutta munkin? ei nyt tehisi. Siis, Mikä sitä trio niskalakoksi? Jalo niina. Yeah. Nyt on pakko soittaa yksi biisi. Mä ollaan unohjattu yksi ryyppää kokonaan. Okei. Okay. Noiman. Voivan. Sehän keikalla se on tunnetavasti sitten kuntoaika keinoa ollut. Olin baarissa se talvella. Niin Noimanin noja oli se ihan niinku pylvää se mennessä. Täs oli vähän niinku laskuhumala. Joo jo, mä oon kerran haastatellut sitä aikaa iltapäivällä. Ihan sekaisin se Hyvä noiman. Mä ollaan ylpeit Joo, joo se oli joskus. Ei kun ei Se oli joskus no, iltapäivällä. Mutta on no, niin Ja se oli Tulee ke keikalta, niin se ja, ihan Prynaa käy kännissä. Pinnä. Oli iltapäivällä edessä, oli se iltana tuota no, esiintynyt, niin oli kuulemma aika väsyneessä kunnossa siellä ollut. <tinykset> Akatkin tykkää tästä. Kyllä. Akat kyllä joo. <tinykset> siis noin. En mä nyt sillä ole sanaa, mitä tässä sanoa, mutta. Pitchit! Joo, ämmät. Joo. Kyllä iset itseäsi seiliin. Kaikken mukaan! Joo. Mustaat... En mä tiiä. <laughs> et... tres... culture... <gül> en mä tiiä, voiks äijät laulaa Tinkon mukana kuitenkaan? Kyllä käännis voi. Käännis, voi, käännis <coughs> kaikki on äijää. Kaikko laulunuttaa tänne muii. Me halutaan niitä. Niin, nii tähän täh äijänkin täh mennä mukaan niin. tehdään vaikutuksen joo. Tosta... Ystävä! Nimeltään. Tästä ei oikein irtana aiemmin. Venäjä Jos kerran Noiman ryppä oli pakko, että tänään. Joo, totta kai. nimittäin, homo vaikka veikkaaski. Ei joo. Äijä joo. Hei, joo. Hei, joo. Hei, joo. Hei, joo. Hei, joo. Hei, joo. Hei, joo. Hei, joo. Hei, joo. Mulla on pullo, josta pitää kiinni, se menee tietenkin. Mulla on pullo täällä, Joo, mä pidän kiinni kyllä. siitä. Ai ai. Ei, älä laita korkkia kiinni. Mulla on oma taskumatti täällä. ja mulla on oma taskumikko. Ja on helppoa, ja on helpoa, kun on pullo, josta, pitääkin. josta pitää Päivänä Ei saa jo mennä ilman pulloa. En, en itke juon ittenä. on helppästä päivään. Mä kuljen alkoon känninsä. Kännistä känniin. Kännin. Känninen Itse Itseestä spurkuun. No niin mennään seuraavaan kappaleissa. Tuli aika väsinyttä menenkin. Mulla on pikkuilla lailla ääni tästä lähteä. Nimittäin. Lisää kaljaa koneeseen. No, Hämmästävä. Mä luin että teukka meidän syy ryypätä itseensä hengiltä joskus noin kymmenen vuotta sitten. Sitten hän löysi itsensä ja seksuaalisuutensa Se ryhtyi homoksiin. Tuli kaapista ja siinä taas nähtiin loppu ryppääminen Sillä... niin Eiköhän lopeteta teukka tahdon, vaikka kalliosta laulettiinkin. Lähtää kallion kierrokselle kohtaan. Rääppäät kohta. osaa ryyppää. Rääppäät osaa siis se, että tässä kaupungissa on vain yksi ryppi ja se on mä. Pianissa haissa! Mä Heiser? Mal ist der Heiser, mir ist mir Tämä on häis, kännis, aina häis Mä, mä en muista, kun Suomi voitti sen maailmanmestaruun Tai itse asiassa mä en muista sitä, kun mä olin ke kännissä silloin En näkään mä se kännis Joo, mä katon jälkeenpäin, jälkeenpäin se videota Mut silloinkin mulla oli kännissä, mut se katto on muutaman kerran On katsottunut uudestaan Mä paljen se, Matti muutenkin käy päälle Ei mitään hajoa <laughs> Mutta oli hieno voist ei kouluskaljaa Joo ei, muuten te Hurnen ei osaa ryhmätä. Ei, ei Mikä se onkaan? Pohkeööliä. Hei, helvettiä. Melanelia, Hei. Mellanööliä on keskikaljaa. Pohkeööliä on Homo Homo Pienissä häissä. Humalan juomista. ai, ai, Nyt saunataan. ai, ai, ai. Se, että... Kalja. On parha Nimittäin on tone on siedetty, pohan on siedetty. Nimittäin ei ole mitään viini mahaa vaan on vittu konon kalja vai. Poika sauno. Varmaan tähän mä lää. tullut kotiin. kotiin. Poika saunoa! Aivan peltikin, nyt on teljetty herrojen vitriin Eten joulua silmänsä raottaa En vielä varmutta uudesta kodista Muutama tuukasi täytyisi skarpata, Kunnes on tullut sen aika julia nyt poika sauno se valvo se riekkuu ei laa. katsella sampanjaa. poika on tullut kotiin nyt poika sauno se valvo se riekkuu ja katsella nyt meidän poika on tullut kotiin on no niin ehkä tullessa. sulla tullessa, alkaa se kiiva, alkaa kellosta loppu vielä vieras viimesti tosi tos, koti, tos, koti, tos, koti, tos, koti, tos, koti siinä levoton on tuuman päästä kiiva. tuosi taustaan roma poika sylellä nyt kapteeni käsi en nosta, alasuutune kuin omaa Nyt poika Saudo, se kello meille laulaa ja huutaa, kannusta kampanjaa, meidän poika on tullut kotiin. Poika Saudo, se valvoi riekkujärällä, katselavalla, meidän poika on tullut kotiin. Seuraavaksi toivotan Peter Newcordia. No, Naikordia on vielä ennen Ei ole selvää päivänä. Se ei jos säähtykö. Me ei harrasta siellä päivää. Etkö näy nähnyt selvää yötä eikä selvää? En todellakaan. Sellaista puhumaan on hetki täin viinaa. ilman hauskaakin voi olla viinaa Joo. Hyvässä ja pahassa, pinanpulokeräys, hummot rahassa Trip maksa, kun paito kanssa edessä viskiin Ja kylmä olut, kippis, jeppis, jeepulis Hallitut voomat, Petri on hepulis Otan hörppyyn, Irvin imu Otan hörppyyn Ja rana hirvi limu Joo. Huh. Ja, ja missä, missä mä, mä oon kärvissä, missä, missä oon. Helkin keukin. Hyvä! Jälkin kylky on arska! Se heräkylky! Onko se ulkomaalaisille opetetaan? suomalaisia sanotaan, että se on heräkylky. Mehän kukaan sanoo toiselle heräkylkylky, missä? Selvä päivä. Tuleeko tää joodaan veinaa? Löytyykö? Löytyykö? Löytyykö? Hyvä, niin se, se versio siinä alkuun. Ottaa maudori. oli niin kännissä! Silloin, ei voi muistaa, niin kännissä. Se oli kännissä oli silloin kännissä. oli silloin kännissä, on nyt kännissä. Oli tässä välissä kännissä ja tulee olemaankin kännissä. Soi ja kälii ja... Mikäs no se menee noin niinku tasku lämpimänä, mutta ei muuten. Joo, on sitä mauvaa. Joo, jallu on ihan ok-lehtiä, OK ei siinä mitään. On oh, paljon dissejä näkyy Sielä. siinä, niin. Hyvä. Hyvästi sirräpäivä. Joo, joo. Pitäisikö pikkuhiljaa pikkuhilja lähteä, lähteä, lähteä. Ba lähteä baariin tästä näin? Aika homma olla täällä studiossa. Joo, lähdetään ryhppää baariin. Lähdetään ryhppäämään. Hyvästi! Hyökykykyky! Hyvästi! Luopuripaari kärpänen mut miksi suremaan? Jo kauan sitten lääke siihen puremaan. Alla konja ja minipullon onnellisten pähtien on hyvä olo ollut mulla siitä lähtien. Jos posket ei näy takapäin, niin missä vika on. No sosiaalihuoltohan on ollut vastuuton. Kas viina menee ensin poski sieltä aivoihin. Ja sieltä käsin vaikuttaa se kaikkiin vaivoihin. Siis ryppämään, hyppämään, joka aamu sännätään. Ja kun päivä on oli niin käsi. tiedetään, mua mätkineen. ne ottaa mua pihalla pari kärpäslätkinen. Voi jospa voisin jäädä tänne pari nukkumaan, kun muuta ihmisoikeudet on näemmä päässyt hukkumaan, siis ryppävä, Sain pohti nytkin viinan hinnan nostoa. Mä istun ja jaroten kostoa, vaan eipä taida kannattaa. Nenillensä hyppiä on multa liian helppoa näit siivet nyppiä. Siis ypämään, ryppäämään joka aamu sännätään.